iera opkia besala hemen lema berarekin Movilización mobilizazio berarekin anistasun berarekin lana transversalitate Berareki lana. Michel Biroko Hirigoina kidekido Prencho rekoa. Préchancier gure aurrean genuenak kazetariok Larumat Goizian. Behorgaitam argbat autetzi, mai luze baten gibleean guri eta kamerai begira. 120 gautezi lotzen dira bakegileen deialdiari urtarilaren 12 Michel Venac Miaritseko osapesa a Gizonak dira, emazteak dira, amak dira, semeak dira, alabak dira. Absolutuki egoera hau desblokatu behar da aurten. Eskubideak errespetatuak izan diten behar bezala. Erepikatzen dut, 2008a izan dadin konklusio urte bat. Euskal Gizarte osoak nahi duen bake prozesu horrentzat. De la Alderdi desberdinetako autetxi eta uzapezak bildu dira beraz, maai handi horren gibelean, endaiako autetxia den ikikegellizdek azpima jatu bezala elkagen arteko eztabaiden ondottik adostua. Bakotssa ba, bizpen ezbertin bat baina badugula amon komunean, naikeria aintzina egiteko elkarrekin. Eta elkarrekin eraikitzeko, Gedo bat uh, baketxoak. Itza hartu dutenen artean, Emili Dutoia, Akitaniako kontseilari sozialista. Beretzat argida uzkurdiren franziako eta espaniako gobernuek mesua entzun behar dutela. Dei bat izanen da bi gobernueri. Erranen diegu, gukemen euskal herriana intzinatu nahi dugu, bake prozesoa bururaino joanda e dira nahi dugu. Eta gu urtagilaren amabian hor izanen gira. Jakingo dugu zua hieraten manifestatuz eta intzinatuko gira zuekin, agian. AVEK VO NESPER Frantziar ministeritzarekin momentuz geldituak diren negoziazioak berriz hartzea, espero dutela geitu duere Akitaniako kontseilariak.